Заспаною підсліпувато вдивлялася всередину туалету і крутила пальцем собі біля лоба, мовляв, «Що ти там дурієш?» А я не дуріла зовсім. Мені дих забило від болю. Вішалка придавила мене до одвірка, а коли я струсила її з плеча, вона дзвінко гепнула на кафель підлоги і, відскочивши, ще дзьобнула мене в ногу нижче кісточки. І тоді я пошкотольгала невиспану ельвірку до кімнати тримаючи пальцями гулю на голові під волоссям і відчуваючи, як смокче біль під кісточкою в нозі, коли на неї ступаєш. Так я допленталася до ліжка, відкинула ковдру і опустилася в нього. Але моя постіль, уся, і подушка, і простирадло, згори до низу була посипана твердими, зеленобурими колючими шкарлупками від каштанів. А на дворі ж липень місяць, ну звідки їм зятися? Я вже в напівсні схилилася і опустилась на їхні трикутні загнуті голки, І тут же з вереском схопилася на рівні. Ліжко підкинуло мене. А дівки подумали, що хтось лізе мазать, включили світ і кліпали на мене, прикриваючи очі руками, і ніяк нічого не могли пойняти. А я схлипуючи витрушувала з простині зелені колючі півкулі. І ніхто нічого не розумів. Але я вже бачила... Бачила, бачила, що тут мені життя не буде. Не буде і все. А потім утром був підйом. І він уже вмитий, і знову в білій рубашці, виганяв нас невиспаних на зарядку. А потім на лінійку. Отак От просто заходив у кімнату, і якщо хто-небудь лежав на кроваті, то він брав кроваті, перевертав її. Або стаскував матраса. І дівки возмущалися, кричали, що за діла? А він їх не слухав. Ішов йшов у другу кімнату. Потім днём були якісь дурнуваті змагання, де виграли всі младші отряди. І на сонному часі я спала, як вбита. І мені снилося, що на синючка не дівка, а пацан. Що ми з нею роздіваємося в душі, і вона скидає труси, а я бачу, що вона не дівка, а пацан. І я хочу про те кому-то сказати, але кроме нас нікого в душі немає. І я вибігаю на коридор, але і там пусто. І в корпусі пусто, всі пішли кудись. І тут я проснулась. І вже був підйом. Усі йшли на полдник. Ну, я, звичайно, про свій сон нікому не розказала, бо сказали б, дура якась. А потім я взагалі про нього забула, бо вечором була дискотека, але знов тільки до півдесятої. І він знов нас усіх уложив спати, хоч це був вже третій день і всі отряди вже мазались, як хотіли, тільки ми одні, як дураки, лягали спать. І вже потім, у кінці зміни, був такий бунт в отряді. Але то вже було без мене. Тоді ми всі знов помились і лягли. І навіть страшні історії ніхто не розказав. Тільки Святка Несенючка подумала, що хтось брав її брасматіка, вона його розкрутила і роздивлялася, і подумала, що це я, і полізла на мене. А я спочатку була встала проти неї, але потім спомнила, що вона по плаванню здорова, і між грудей у неї ростуть чорні волосинки, ми в душі бачили. І тут я згадала той сон, що мені снився днем. І тоді я оттолкнула її, а сама сіла на кровать і сказала їй, що вона дура, і що я її, брасматіка, не брала, і хай вона до мене не лізе, бо я хочу спати. Та, мабуть, мені хтось наложив під простиню папоротника. Я аж коліна підігнула, і вся лежала скрючена, а все рівно в туалет, і ти було страшно. Бо я згадала вчорашню ніч, і знов задрімала. Але вже тепер і крізь сон, і у весні мені страшно хотілося в туалет. Я пару раз крутонулась і піджимала ноги, але таки встала. За вікном було вже трохи світло, видно було сосни і сіре небо в облаках. Я вийшла на коридор. Там горіли ті самі лампочки». А я боялася глянути в кінець коридора, бо знала, що він там все сидить, і я бігом заскочила в кабінку і сіла на унітаз. І злякалась, як воно голосно дзюрчить. А по коридору вже наближалися кроки. Тепер уже впевнені й важкі, а не так, як тоді, коли здавалося, що хтось крадеться. Я побачила в щілену світло, бо в кабінці я світло не включала, і того мені було видно. А те світло було таке хитке і нерівне, не електричне, а від справжнього вогню. Я спочатку не зрозуміла, а тільки вже потім. Але, поки я того не поняла, знаружи щось важко грюкнуло і навалилося на двері. Знову вішалка, чи що? Потім ще раз.